Hainan lehenik, e, gorko gomita, zenbakiak, izango dira edo zenbakiak, e, Aztelena da, ordean buru moina pixkat berotzeko, hor nizien za eta beraz, hoxfamen zenbakiak, urtero ateratzen direnak eta urteroa aipatzen dituztenak hemen, eta urtero emaitza berdin agertzen da, aberatsak, geroz eta aberatsagoak dira, kaso? Konzentra egiten. Joan den urtean, sortu den aberastasunen euneko laro gaita bila, aberatzenen euneko bataren eskuda. Ados, gobernuzkanpoko Oxfam erakundeak profitatzen du Davoseko gailura dela eta zenbaki haueka gertzeko eta Macroni inegalitateri buruzko neugriak aurkezteko helburuarekin. Biak abiatuko da Davoseko gailura Munduko Ekonomia Foruma. Ortsko Suitzan biltzen dira mundua sosarekin kontrolatzen duten enpresa buruak eta hauen menpe edo barne diren estatu buruak munduko maisuak. Gu geroaz edo gure geroaz mintzatzeko Oxfamira kundeak bere txostena deitu du shortzen dutenekin partekatu aberastasuna. Eh bai, aski logikoa da, ez? Eh? Azkenean langileak shortzen dutena langileeri zulia balimazitzaien pobre gutiago liteike mundu hontan eta aberatzek beste mailabateko dirutza ere ukanen zuten. Joaren urtean, 2 egunero miliarder berri bat sortzen zen. Sortzen, eh, ez, uh, amaren uh, xabeletik baizik eta bai sortzen bere dirutzari esker. Hemen daketa azkarrena izan da joaren urtekoa, 2 mila eta berroita irudira munduan miliard bat baino gehiago dutena moltsan moltsan edo matela pian, eta amaretatik, behatzi gizonak dira. 2008 pertsonez, osatu den elite ekonomiko talde horren, dirutza urte batez, zazpideum eta irurogeita bi miliard dolarez emendatu da. Zaila da, irudikatzia ere zer nahi duen, baina dirutza horrekin bakarrik zazpialdiz ezabatzen ahaliteike mundu handen mutureko pobrezia. Amar urtez, Langile Xumean lantxariak eunetko biz hemen atu dira. Aberatxenen zat aliz, sei aldiz gehiago. Ah, krisia, krisia. Hitz berri hori denen hau txandena gaur egon, eh? zen Zeen hau zu, krisia da. Bai, bai, krisia, abistan da. ben bai, dependitzen du norentzat. Badira zenbaki interesgari initz, haien ikerketan. Bainan, iratian, sobera zenbaki, eh? Sobera da. Oxfam merakundearen helburua beraz. Emanuele Macron, franziako presidentea, puxatzea desberdintasunen lege bat bozkatzea. Elburua delarik, franzia izan dadin deshoreka hoien kontra borrokatuko den aintzindaria ekonomia humanoagoa eta arduratsuagoa emango duena. ISF edo aberatzen gaineko zerga, kendu duen presidentea, banku baten lan egin duen makronek hori eginen duela uste baitu zue? Egiada hastelena dela. Egiada euri ari du azken aste hauetan D-bitaminarik ez du ta intxegur gehiago odolean. Baina, uste dut testela negatiboa izaita. Eta ma dut ez dutala, bat ere sinesten hortana. Gizta putz, utz, hux, hi, hi, hi. putz, hi, Ale, musika pixka bat. Dian goikoak bakarik epainazake. Dian goikoak berdien epaituko ditu munduntako maishu horiek. Laxzer gurekin, Francis Bidar, ontotik. Bi mila tamazazpigarren urtean Arranuaren urtea Euskal egutegian Txoka dira ni lanean begira Ez ikutu nire birua nire politika guztia Hauzia hilketa izan zen Mulder was the case nire patua epaileen eskuetan dago, laster barruan nago Telebiztateagunkarien txat disnes bikaina txo Nor dagoen mehen garbi Euskal herria pikutara Arranualen dakari Paradizu fiskalak tafari Hauzi, oh, si, tirokatuta De New Kennedy, kabriolez batean Ito bizia, Bilbo irian Nire goera eta jausia Malgoak tairriak nire bizitza guztia Baina bakarrik goikoak Ebaituko gaitu, jakina zenbat dira Nire kontra saonka Arroi txoiten dieteto errigura Bat dutera, sola salditarak Oztauka denbora, denbora da Dirua eta dirua kontrola Jango ekoak bakarrik, ere Erritmoaren e gainean atorlo di like big pan Bezeroak nire zain, merkantzia salgai Dut non nahi, erosi edo alde mendik little white, white. Arranoaren gainean kokatu nahi dute baina Lan asko egin behar dute ni oporretan España Enlazai, eguzkitara, daukatan guztia Galtzen erruziare ruletara, sudurpean elurretan da Timontana bezala dena bukatuko da Tiroka horre da, bizitxa Por la lanan kontraukitu zuten oiek denek Zerriotza, ni baita justizia gareztigea da Markaizkida zuia una pekatu guztiak Kostalekona farrak, horrelakoak gara Joku sale droga, sale beti kriminalak ah, Zanguekoak ah, bakarrike, baina ah, zake ah, Zanguekoak ah, bakarrike jano pertsa eta lengu iluna jap bikote bat da aurko González eta David Rodriguezak osatzen dutena uh, larogei garen amarkadan estatu batuetan egiten zen japaren soinua eta tematikari omen aldi sume bat egin nahi izan diote haien lehen diskoarekin hoiek diotenaz. az diskoa beraz uh, atera berri dena uh, eta atxamaiten alduzuena taupak uh, na nski du ez toki jaku baita upakak du ateratzen hori bera Susen ginen, horren baten muruan musikarekin ere segituko dugu, uh, musika txilo aldia ipatuko baitugu, maitien perez lankidearekin. Bi egunez, sohkontzabat egitea da desafioa, proposatzen dutena, epa imai ikideekin. Ostiral, gauetik abiatuko da maratoia, eta horreindik izenak emaiteko parada baitu zue. Uh, ebe... Ochtaz, mintzatuko gira, matinekin, haure negatibaten muruan. Mementoz, gure kronikalariarekin txegitzen dugu. Eta txalde goiz giroan saartuko gira. Eta bai. Francis Bilar, eta txalde hon. goiz, goizeko, goizian, goizeko giroan. Txalde Goizian, goizik kantua aiatu nahi zien. Bai webkokinkeria bat pixka ez dakiite hai zudanla txalde txaldean jola hain aipatzia e, goizian goizik kantua kantu e, XH kantu hortan e, aipatzen da Hori etxeman dute la tradizion bazke liburuan aipatzen da janik e, kantu hoi eta xan jaur gen batek es du, dumila sineta joita, Hamahiruko eh, eskontza baten eh, historia dela. Gabriel de Luitegi eta Pierre de Iri Irigarai. Murde Irigarai entzunan dena. Hala, burbilduzelen historiua zer da, emaztea eskontzeko egunean ah, alargundu zen eta eta diosaz piortez senarra atxik izuela Citroenure eskontzer batu eta tenbere doluaren ah, maldura eta kontatzen ditu. Eta, eta jande jarro genen... Ah, artikulu hortan eh, esplikatzen du nola hamabosturtez beraz alargun egon zen eta gero berriz ezkondu zen mm. Gabriel Ahudi eh, ahitzeko beste batekin eh, dena beratxistodio gira horre, burgixia baten eh, mailan gira, eta beraz hamastorte berantago ezkondu zen eta eta hiru haukuk antzituen Eta, moa anekdotak isa, hiru hau joriak bera bain nulehen hil dira, zenta Gabriela bera, hemen aipatzen den alak hau, argotita 6 uhterekin uh, hil mm. Beraz, bere bigarren ezteieko haugen ondotik eta denak. Beraz, pertsuna. Hori da, biduriz historioa, uh -huh. Historia ofiziala. Bainan? Bainan nik, behal, uh, ez ino ofiziala? Bainan. Uh, Est, nik ez dut uh, miatu urgunago, ez dut hola horkezten dela beti, hor, uh, uh, jor jande jarro genen artikuloktaik abiatzen da, uh, ituriak hori abiatzen dira. Uh, Haetik nik irakorri izan dut, hemen uh, John Miranderen behtsio bat, zenta uh, John Mirande uh, poeta kritikatuak, kritikagahia, eskal panorama hoktan, uh, bon badakigu, uh, lehenik uh, nazia kontxeratuazela, uh, gerla onduan ere, gana idut uh, nazismoaren... Uh, Desmachien ondotik ere bere buruaz uh, nahi atzat, bat halere misoginiaren, emazteren uh, kontrakofen. badu pertsona biziki uh, bortitza eta, uh, kasu kaso egimberda aldiz, poesia eta gauza, literatura mailan gauza dituenak indituenak, uh, gauza bereziak ere literatu puntako literatura bat eraman duen, uh, mm. tipo berezi bat. Garen genezak beraz, uh, bon, bortak ez dut egit, kokinkeri aurri. Onartuko dutazien ez behinan. Baiz, zentak ero, bera egeferentzia gisa hartzen duzu, beraz? Ebe, berak eginduen, uh, ele behi uh, nik ez dut, uh, historio hori uh, behiz dudan ez hartzen. Baizik eta berak historio hori taik, uh, atera, uh, ipuin bat. Bere, Joan Miranderen ogoituz liburuan agertzen dena. Artzen du beh, begiz kantu hori, eta kantu hogen... Beste historioa begi izkondatzen du. Mm. Espegatzen du uh, Gaston, Dupont, Duran, Logika, Zali bat, uh, Paristak bat, eto gizela e, e, bere Ezkon Gaiaren ikustelat, Elena bat, eta Ezkon Gaiarekin zela entzuten du kantu horren emaiten. Hori da ipuinean, eh, dihanik. Uh -huh. Eta Gaston Dupont Duranek entzuten du, eta gaitan du, ah, kantazuzu berriz hori, ema, emaidazuzu berriz hori, eta berriz kantatzen dio eh, espoz gaiak kantua. Eta berak, eh, Gaston Dupont Duran horrek, ipuinean, eh, e hausten du historio, nik espekatu hau zietan historio guzi, eta berriz asmatzen du, Bertsuz, bertsuz, uh, bertsuz, bertsuna psikologia eta berriz esplikatuz, bez hemen luz elitaik ez da sei uh, ez azpiorri aldeko, mm. ez da inuziabien ez azpiorri aldeko ipuina da, eta nun kontrakoa egiten duen, eh, esplikatzen duen, hor uh, ez, uh, ez da alarguna tristea, behizik eta alarguna beretzat da uh, erahiltzailea, eta alargunak hil arazidu bereseen aga, eta azazpiortez uh, txiki duen hori, Uh, Espikatzen du ez dela berea, behizik eta amante bat bat zuela, eta blako, eta senakak ere, alamante bat bat zuela, beraz jeloskeria du behiz, bo, ez du balio sartzia horretan, mm. iten du ahunt, eta hartuz, hori nahizko tekstua, eta uh, nun behit, tekstuak duen logika guzia, bere egin ez da rent mm. kontrakoa kontatu zara. Haudan or, euh, bere logikan eta bere kalkuluetan emaztea da gaiztoa eta hil zuna bere... Emaztea da gaiztoa eta, <gibu> <gibu> eta, <gibu> eta emazteak du dena planifikatu eta ere um, zenta hor, explikatzen dolarik du Gaston Dupen Duran Horek explikatzen dio bere emazte izan den, espos gaizan mm. den, den kantariari historiak onak uh, espekatzen du, kantatzen duen bitartean ze. Eta reitzen du, ah, hor, hori reitzen du, beraz logika guzia reitzen um, lo, du. Eta eta duen, bai, nahi, lore posuinatu horiak, norbaitek posuinatu du, eta reitzen du loreak ez, uh, gizonaren amanteak zituela egorri, eta, eta laudatzen du kaxik, amante hori, amanteak uh, uh, amanteak presbait zen uh, gizona beste batekin eskontzeratu zeteko, hain zuen egiten du, ajunt beste uh, Beste histori bat berda irakurri berba, ez da biziki argi, enizplika benek mm -hmm. kil, behinan. Uh, nik ilte eskergeatxe maiten duena hox, en fe, uh, nik inazina huena da, piskant nola kantu baten logika, ajunt uh, hitz berak baliatuz, gauza mm. beretik nola beste ikuspegi pegi batetak ik, uh, duen, eta Ajunt uh, Interpretazio uh, da, ero Interpretazio gutxa, zer gati ez, gara... Uh, Ez, ez da seguraski hori, baina eta berak ere ez du hori ipu presentatzen du, ez, ez du ez da lan txentifiko bat, berak mm. asmakizun bat egiten du, bere izto, kamtu hori beste historio bat asmatzen du. Beren ez, ez ez, baterez, baterez, baterez. Lan literario balda eta nonbait uh, finezia hori badu beste, gauza uh, historio bera eta hitz. Kantoaren hitzekin beste interpretazioa ahunt kontrakoaren egiteko zen. Eta sin dena? Eta e duri luke, sin esgahia izaiten aldela, bai, Pum. hala, hartzen alituzu ebere hitz guztiak uh, hartzen alituzu beste aldetik, bon, hori zen piskat uh, irringaren dena, eta funtsan azken ean uh, finitzen doiz pekatuz beraz uh, egun hortan beraz alargundu zela eta gero beraz uh, aberastasun guztien bebi ortu zela emaz teoria eta denak, eta Eta jodifrogatzen dio, eta bere ipuinan bukatzen du, uh, ez uh, tekin bukatzen dut nola den, mena erraiten du uh, uh, hori emazte fina, eh, emazte eski uh, zorotza izan zitekela horren asmatzeko. Eta eta gompreitzen duzu azkenian, uh, bere espoz gaiak, uh, kondatzen diolarik istorio hori, bere espoz gaiak bera hartzen duela, eta azkenian dupont duran hori, Hiltzen duela bere eztei egunetan, zegoela, finitzen du historiua. Mm. Es, es, eskaldumatekin eskontzera, jina zen luzikazale hori, berak eman dio bere espoz bere hiltzeko eta bere jabetasunetaik, bere, nio, dea, zera, sors eta kapsa guzietaik jabetzeko para da mm. historiua. Berari eman ez, gakoa nola egin eta zer egin mohera cooking ketia Jauba Ez biziki argia, barkatu aussi vin Ez megadalitza que femberliteeske ida corri teixo toa Odida berda texto Odida rota conos ni que Jointando tasqui polita de la e vos sei oriel polita do Se que nada miranderen zer batzu agertzen aldira berda berda da gibeltashumskata que nos todo begir atus taqui beti. del meti Belealde romantikoa kentzen dio beintsatz ez Bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, argunt eta... eta hitendu... Bai, eakusten du nola guk ere nola interpretatzen alditu gauza batzu behinan... nola nahi bat gu froga eskasez, bi ikus molde argunt dezberdin ateratzen aldiren, nik horidu tera kaspena, gero ez da bat edo bestiab. Bai, bai. Ona behizik eta nola hiten alduzu gauza berarekin, hitz berekin zenbakiekin ikusten dugun bezala edo politikanerik ikusten dugun bezala batek hori egin eta kontrakko eta... Eta Nola, erreligioan, ala, <laughs> gai guzietan ala, mirande goizian goizi kantu horrekin, kantu edero horrekin zer, mm. zer lortu zuen. Bombe, ordeon uh, dena faltsoa da munduntan, bakotxak uh, interpretatzen aldu bere maneran eta... Hitz eta putz salbu ez, ara besta. <laughs> da <laughs> Eta bai, ez dakit, beden, ez geriatxean maiten dut, nola kentzen gaituen gure seoktasun eta ikere hor beste aldi bat. Bon, badakigu jaanik, eh? ez dugu miranderen beharik jakiteko gauzak ez dira bine. Molde literario bat eta beste molde berezi bat hogan oktarat, gure gogo eta oktatera maiteko kasu egitea. Kasu egiten entzuten duzienari sustut Aip. eta ikusten. Goizian goiz, jeiki ninduzun? Goizian goiz, jeiki ninduzun, bai. Imanolek kantaturik? Bai, ta Imanolek, ega, bai? uh, ez naki antzianuen, zoi so, versio basen benen. Ega Imanolek, som italdiz, miranderen textua ere kantatu izan dituela, beraz, ez da Uh, kritikatuak eta, zterreko uh, ba, idazlea bat da, inan, hain uh, itzek uh, niko etxartu batek kantatu du, uh, oskorrik, ah, uh, bere literatura jorda present gure uh, hartian. Hmm? Uh, uh, Beren, bere ziad, uh, mm. be, galdera izan da, berriki ere zelin entzat frantzian, maiztuzelako bai, <coughs> uh, berri liburak berri zagertu, zeinetan, <coughs> <coughs> uh, azkenean, uh, Naiz eta golerkari hona izan, kontsideratzen aldiren bere tekstuak, jakimik, bere hori ideologia soindan, ne? Az? Hori da, ez dakit hori ere bestek aldera bat. Ja, ipatzen alden, uh, ipatu behar den. Hortan <laughs> balio deuen txartzia, bera. <laughs> Zut sebera segitu ez da bai da, bina egia da, bon, ala ere, mm. eh, naiz eta artista hona izan, ez da nzi behar noxen, eta zerren mm -hmm. kapable izaiten nolzen ere. Mm -hmm. Bon, Imanol. Hala. Imanolak ere egintzituen kokinkeriak, eh? Gara <laughs> Hala, bi, bi, bi baitugu battean. Tanik <laughs> <laughs> irugaren kokinkeri bat hemen, lebi <laughs> <laughs> horiek biak egun dut <imbat> gubitatzia. <laughs> Ebe hara, okxe. <orche. laughs> <laughs> Bo, miniskar, Francis. Shadioik, bai. Goizian, goizik, jeikininduzun, ez kontunin zan, Baieta ere zetaz bestitu eki a zelkizenia. Eche kandere zabalinduzun Bai eta ere alargun gazte eki asartu zenia. Musde irigarai hene jauna alado luz en ot saisu en que la he con siya es esa e se t'ha re doluture bisinizano mai tia nivanisun mai te covat mundo orore Mundu ororen isiliketa Jinko jaunaria geririk Buket batigo Ridita da eta putzemankizunean nahoren laurdematen buruan guregumita. Matin Perez izango da musika txiloaldia, Laster izango da ostiralean eta skenegunak dituzue uh, desafio musika lortan parte hartzeko setasunak bilduko ditugu. Bostak eterdi mementu zeuskari ratietan berriak zurekin pantzoi digarai. Madrileko hausitegiko prokuradorena agusiak beste euro agindu bat galdatua zuen Bruxelan refusiatua den Carles Puigdemont, Kataluniako lehen dakari hoiaren kontra, hori unen espainatzearen mentura berri zepaitua izan zadin, baina ez da eginen judiak bastertu du galdea. Bakbideea kolektiboak jakin ararazten dauku helduden astezkenian Justizia ministeritza eta Euskal ordezkalitzaren Ordezka artian finkatua zen bilkura gibelatua dela presogietako krisiaaren aktualitateari lotua den ministeritzaren azendaren gatik. Eliza Mintza, girizteno elkartea damutzen da, Mark Aiet, apezpikoaren isiltasuna, zelarazida okuna gerian dio, diosesa osoan biziden jendetzak sufritzen duela, apezpikoaren isiltasunaz, bakke prozesuari dagoktionez, ez izbat ere ez sustengo keinurik, jendiak bere burua meskatsetua senditzen duela, diosesako Eliza katolikoaren buruaren ganika. Zer lan ere manen du nagusikia horten Euskal Herriko Laborantxa Gambarrak lehen tasunetan etxalden segidaren gaia haintzuzen etxalde horietarik hainitz segidari gabeikusten baitituzte Bestalde Laborantxa Gambarrak Euskal Herri elkarguari eskatu zion laborantxa norabideak finkatuko zituen egitura publiko baten txortzea Uniburuzko urratxak ere es egituko dituzte Beniat molimoz zege lehen dakariak esplikatuko daukun bezala seiontana Seionta nere e, baiestatuko den Adonibane Garazin urti ondarreko altsatuko den Mugaz gaindiko Suiltzailen zentroa, xail desberdinetako formakuntzekin, Aragoy, Nafarroa, Gipuzkoa eta Departamentuko Suiltzailek esegitzen alko dituzte, joan den hastean aipatu xede hori baiestatuko dauku, Pepe La Miran diz edo Suiltzailen egitura buruak. Eta Artiga izena duen elehiaketatik baztertua izan dela Euskal Elkargoaren xeea, Alere beste biderik ikertuko dela xede di ilustratzeko hitzeman du Micheleletxe beste Euskal Elkargoaren lehendakari orde eta xeearren ele mailileak xeea zer den eta zer mile hartuko duten orain esplikatuko daugu Michelletxe besteek berak seiontako begi xean. Etxe Utsumandokan, Charles Bidegen saspi itoin eranaikin zinen zaiku. Iterun, lehen zen mu bat idipare batet, itzultzen altsuena. Carmen Diez, mintegi antropologa feminista, klaro gehi, kada latiamanen gutus, kal herriko, emasten ere alitatia azterduik izan zen gara jala. Kal herriko unestatea izortu berrizen, bildu ginen zenbait emakume, eta gizun batere, prestatu endun ikerketa bat egoeran zegoen eh, makumea Euskal Herrian. Gotzon barandiaran nek Euskal idazle eta kantar dela eta Gabriel Aresti frankismo garai bete betian, agertu zela. Frankoren altxamendu fasista ematen da eta orduan hor e, gerra bat pizten da eta falanjeak irabazten du eskuin mutur horrek eta orduan Euskara da Euskal kultura hilun doaz berrogi urte. Hitzumandoka haste hartez zazpitan, hastizkenez lauetan Ikastoletako guraso erdaldunak eta Euskararen jagaipena lapordiko kostaldean izeneko ikergetaren sari bat teskuratu du Urko Ikardo jaka, Euskara teknikaria da bortzirietan Urko Ikardo, aste hartuntako gomitago izbegin Euskalirateak puntu euus Euskalirateen web gunia. Hizeeta pot hitzeeta potz, Jentxan haipagainagusiak eh, ordu honetan eh, Carles Puigdemont lehenik agertzen da berrian eh, Katalana eh, bemugitzen hori da Europan eh, azken horren hauetan eh, eta liarenak ez du martxan jarriko Puigdemont atxilotzeko euro agindua, aldaketak izan dira egune, horren eh? ez horren generalitateko presidente hautagai autagai ofizial izendatu du Puigdemontek Pusdemont torrentek, eta beda nimarkanda, beraz, gaur, eta ura atxilo dezaten saiatu da Espainiako prokuradorea, euroagindo eskaera behiz ere martxan jartzeko, eskatu baitio, Pablo Larena Espainiako ositegi goreneko epaileari, bainan, ark esetz ejandio, eskaera agazoizkoa den haren unionetan alako eskararik, ez egiteko niabardurak direla. Egan du epailearren arabera Puxdemont bere atxiloketa provokatzen ari da inbestidura saiora horora joan gabe ere lehendakari al izaiteko. Hori begian, beraz, titulu nagusi baita argian ere Puigdemont Danimarkan da, ez da euro agindurik eta torrentek lehendakari gai izendatu du. Euskal Eda Bideetan, eraz, aktualitatea iten dupliz du montek, baita Francese Davidetan ere. Sufrimenduaren mapa aldiz osatu du etxarri ar aranatzek. Shakanako erri hortan, gatazka politikoaren ondorioz, hildako biktimen zein sufrimendua jasanduten pertsonen inguruko azterketa zabala egindu Euskal Memoria fundazioak berrian setasunak eginten prentzorrekoaz. Eta Euskara sailean, Nafarroako uzitegiak atzera bota du afapnak Euskararen dekretuaren aurka jarritako elegitea. Euskara Administrazioan arautzeko dekretua kautelaz gelditzeko agrazoirik ez dute ikusi epaileak. Argian Gipuzkoarko erraustegia ere, pasaiko bereon talarogei herritarek alkateari, birziklapena ogeiponduz, jaitsi duen kudeatzaileak kargutik kanpo beharko lukete. Prentzaurreko bat, hemen iruditan ikusten dena, pasaian legaldi aldaketatik ondakinen kudeaketak egindako okertzea salatzen duten reun hogeei herritatarrek duela ururtebete galdera zerrenda bat aurkeztu zioten Pasaiako uzapeari ea erustegia eraikitzeko kontratua udalak publikoki onartu duen, Egitarrak ohartara ziote dituen kontratuaren ondoriaz eta bar eta Ba. Eta bestalde, uh, argia, xariak banatuko dituzte ondoko estiralean usurbilen urteroko xari emaitea beraz ondoko estiralean da. Uh, beraz, Euskal Eda bideak uh, eta iniziatibak dituzte bereziki xaristatzen. Gazeta.eusen Israel izanen da urtengo FIPA festivalaren erri alde gombidatua. Polemikak erdian direlarik, presidente berri baten eskutik Israel izanen du gombidatu beraz festivalak hogeita mekagarren edizioa bihar abiatuko da. Eta kastetan bestalde, Carles Puigdemont ere, Kataluniako presidentea izateko tagai bakarra tituluarekin. Eta maskaradei buruzko erakusketa ere eventik kolektiboaren eskutik Euskal Museoan otxelaren sortziarte ikusten zuena. Euskal Museua ere mediabazken atitulu nagusietan bereziki bisita kopuruuen hemendaketa joen urteko zenbakiak aipagai. gai eta mediabazken gain nagusia aldiz angelu angeluko herriko etak egin dituen uh, bere urte astapeneko agiantzetan izan da eta honen bilduma bat ere egiten du 2018ko proiektuak ere tarteko. Eta zudoezekin bokatzeko, prentsaitzuliau, bost departamendu alerta iran dian, uoldeen gatik. Uh, bon, uh, Giron de Charrant-Maritim edo Charrant badira ortarteko, gure alde hori ezta markatua hortan iduriz, ez liteike uolderik izan behar hemen gaindik iduriz. Ala zergino nahi patzeko, prentsaz, tenore hontan. Telebistako putz hutsa utz, iratiko hitz apitz. Ha, ha, ha, ha. Hitz eta putz. Musika txiloaldia, aipatuko dugu zonbait minuturen buruan, Matin Perezekin, bi egunez, desafioa zuen etxetik betetzen al, duzuena, uh, gaibat, emanea izan entzaizo estiral gauean, eta bi egunez, kantu bat osatu beharko da horren bidez. Setasunkusiak zonbait minuturen buruan, mementuz musika aldarrikatzen kantua, Artzak Blues Band taldearekin. ta musika aldarik atzen kantua entzuten ginoen. Uh, hauek dioten bezala jok zikina egiten dute, lagun garagardoa eta zarata haundia. Uh, eta oien gugi uh, aldean uh, ba, diska etxearen izen amaiterakoan, jajaja ja, ja, ez erantzuten dute. Hartzak blues band taldea entzuten ginoen, eta musika giroan segitzen dugu orain, Gure gomitarekin. Itz eta putz, atxaldeko bostetatik seietana, arantxa ididarekin, oskal irratietan. Musika txiloaldia, itza berria, eta proposatua den desa fioa edo hariketa, eren aski? Aste burunta nira da, eta izenak emaiteko posibilik baita. oraindik, gurekin Matin Perez atxaldeon. Atxaldeon arantxa. Musikak zilo aldia, musikata ciloketa ber hitzan <laughs> autobelesia has, allez? Euh, um, autobelesia bai peskatori izango da ne ere, zera asteburuntako uh... Esta voluntan dutenak uh, uh, taldeak, atxelo aldia hor dela berruita sortzi horreneko uh, atxiluketabat, bat hartan dugu, ezte dut. Gela batan egoetan dira uh, berruita sortze eta hori ta zain da este ere uh, neustez uh, musika taldeekin. Berruita sortze orenez, egin beharko baitute uh, kantu bat eta kantu bat uh, sortu sortu musika, uh, grabatu dena, nahastu eta bidari. Eta neustez ez dute demora initzukanen uh, orrtik uh, ateratzeko. Behoitaz sortzi horrenez, sortzeko eta hori dena grabatzeko, leku batean berezik edo bakotxa bere etxan du. Bakotxa bere etxan du guk ematen dugu gaibat ostira lahatzen sortzitan, eta gero oiek dute dena antolatzen uh, beren uh, almenekin, hori den gailu bat edo zumbat uh, hartzunten nahiutena, eta oiek dute dena egiten guk hemen eskali jatietan, ez dugu, ez dugu laguntzik ikartzen. Hmm. Baina nola, nola jakiten aldo zozutela intzinetik grabatu? Beti ustoki badugu Gaia, Gaia nahiko sehatza izanen da, hori haitik uh, nahi baute hasi dira egiten, maina han eustez, zute gauza horna egingo. Nahiko zatza baita Gaia Gai hori, ordoan doan uh, belenagotik asten badira, kusiko da dela Gai hori buruz izanen beren kantua, janba, uh, baita ere, musikan ere entzunaidugula Gaia gaiarekiko lotura bat. Ah. Zenta um, musikal ahintzinetik zortzen aldo zu? Musikal ahintzinetik zortzen aldo da meina hor duztuki gauza da musikan ere gaia antzunai dugula eta nahiko zehatza lan e nene ustez ezin dela ahintzinetik prestatu hori. Hmm. Zenako ideia hori? Uh, Zendako ide jauri uh, gauza berriak entzuteko, gauza uh, usaian ez ditugun entzuten gauzak uh, dezko ere, edo gauzak entzatzeko musikari hor bero eta sortziorenko bakarrik. Kantu baten talde bat txortzan dute espresu kiorentzat, ez da bate uh, konzertu bat zen engero, zalde aus zen engero. Uh, justu huri da, kantu bat eta unte borita jodan hor da pareda ere, uh, piskat zer nahiteko, musikarekin dolazteko, um, e, inoiz dituzten egin estiloetan ere aritzeko trahitik ez, eta edut zaitz, Jenndeak edo mukataldeek uh, kantu egta inuztera jotuki uh, pentsatuz hori ba esna egren dugu, Donginggo dugu escena baterako uh, kantu bat, edo diskatan o dugu, Don ingoitugu hamak kantu eta amajorirek uh, kamhar dute uh, bat haien artean, ohri dena ez da. Haudan parada da, iteko, zekitze nahi uh, giteko hor, eta zekitze muskatrezna, uh, elektroa giteko ere seguraski uh, batzu entzat, batzuek uh, uh, paradokan hori giteko ere, ez dutena inoiz zeh labili, muskatrezna uh, bitziak nahi dutena egiteko hor parada dute behar hita sortzio hori nez, eta uh, piskat errokeri piskabat ere sortzeko, uh, pustedut formatu ona dela. Mm. Erokeria ta zer nahi? Erokeria, nahi. Nikolai kusen dut piskatazte hori behar hita Gela baten edo atxe baten zango dira lagunekin. Ordoan, ordo keria iteko, duztu, lida formato nena, duztut. Mm. Ordoan, epai maia bada zenta horzuk duzupxikat proiektua plantan eman abiatu. Benen mm -hmm. epai maia bat bada laukidez oxatoa. Ordoan, epai maia bilatu nuen uh, penxatuz talde bat izango zela. Jai, baita, um, epaimai horrek egiten alkuz lukela musikatzilo aldi, aldian, ez da jesan, mm. uh, kantu bat, ordan jatik, badugu, uh, mailean erzaiuz. Bera, itzen zat, uh, do, itza, itzakitazteko daitu nuen, uh, bertsuaria zautzen duguna, baina baita ere uh, gita egiten du, eta kantaria, gozbergen entzuten duguna, ila betero, do bila betero. Mm. Um, kantari gisa maitena behan. Su tiken naizena lehenot aurrain muda atalda uh, nahi dena, eta musikaria dena ere, gita iten du, musika sortzailea, itza sortzailea ere. Eta musikarien aletigiago, bastia mahian, uh, gitarista dena, do gitarrekin asizena, baina uh, zer nahi tan duena, basua iten du uh, fiten ferri uh, klikarekin nahi da usu seksofoia uste dut, Uh, txistua egiten du, akordeoia ere uste dutukitzen duela. Piskatzerna egiten du, gainera berak bere ikasketak ditu musikan. Hor badu gaitasuna bai musika jotzeko, baina teoria ere zautzen du. Teoria musikala bizikiongei zautzen du. Hor uh, dan berak ere huri entzuterakoan edo zarkantu kustanko du zer nola egina den. Estruktura uh, kustanko du. Eta bukatzeko perkusioetan uh, jokin irunga jaie. Ezezen daren taldearen zaitzen duguna, zut, genik. Zaten taldea da olako ere, mm. olako taldean haidena uh, perkusioan itziteintu eta kantari bizikuna da, genela. Uh, Proiektua initzetan parte hartu du, eta zen talde bat, sohtzea, azkenean uh, oien lauen artean, piskat uh, muskatzilo uh, aldiko ahlo guzietan, uh, bela jibatuketeko, zkenan. Mm. Kasikoiek ere kantu bat sohtzean lukete ez? A lukete, <laughs> lukete. Ez egin go, <risa> <risa> ya, baita kiteanik, trisa egin izteiki. Egia. Uh, Behen zuten itugu hemen, uh, karrizketa labur bat egin uh, iditzia emaitena. Ideia da, beraz, uh, izena du musika txilo <risa> aldia. Egen oh, ebitu, eh, <risa> beha eta sortzi uren ez, laikela... Kantu bat sohtu, ordean, uh, bat dira arauzeatzak, uh, behar da taldean zinagotik uh, muntatua izan, finkatua izan behar da, nori zen den, behar eta horietan, uh, ara, obratzenariko den taldean. Beharlitzateke azpimarratu nahiko genukela bai hitzetan, bai, bai musikan gaia isladatu datu da din. Nik galere pertsulari aldetik, pentsatzen dut gauza hondiak egiten aldirela, behar eta sortzi horre <laughs> <laughs> <laughs> bat. bat? Zinez <risa> <risa> <Vai, risa> ah, kuriositatea ah, Ea zerg sohtzen aldean Behoita sortzi horren ez Nik biziki gauza Zailatsi maiten dut eta Ea nun izan diren soht presak Zinez bai kuriositatea Maiten jokin eta Madalen, entzuten ginituen hemen uh, Behoita sortzi horren ez Behoita sortzi horren ez Zergbait ongi sohtzen alda Mbai, bai, no utz ez bai. Mugilenek diom txularitza... bissa e, uh, uh, uh, la bertsolaritza. De itzetan itzetan sakite rhetsa sengolena bai sortsu le ناس taldean zatriago. Bakarleira seriarik zurikantu egiten duzu ta bon orritenote orritenote orritenote. Baina aldiz tala taldantzaelaik inoztez hor zarego ezagenda denak adostea, bako eta sartzio denez zer uh, ingo dugun, hori uh, maite duzu, nika ez, zugbai, baina ordan lezingo dugugin, moldatzea En usteaz, nahiko fiteetan lak antu bat bakarrik taldean uh, piskat zailago da. Uh, baina ere, deak iago kartzen aldira eta, eta en uste gauza biziki dexak ataltzan dira diustuki um, fite egimarkoa eta. Zute demoraukanen uh, detaileak kusteko, zute demoraukanen hogeita uh, um, marksegundu horiek hobetzeko, Hortan uh, biziki fite joan adio dira eta en usteaz gauza dexak ataltzan dira um, eske জামatsa moda azuté nos tes l'anduko en canton upskata trakuda alitko mm. dilata trakuda eta epaiketaren aldetik nola epaituko da orama labakitugu saspi zazpi saspi uh, akhlor dan uh, epailia kartukudte do do epail epaitukudte itzarenkaiteta do itzenkaitatza noski uh, gra baketaren teknika maila uh, eh uh, kanaidu karchumeta ohierer uh, albesain bat uh, muskatresna pak karkin grabatzea edo kasubaitza ere grabaketari ehm um, gaiarik gaiarerkiko kultura hitzetan uh, jan dugu baina musikan ere eta hori jartzitue zen da uh, harmoniak, melodiak eta musikarian teknika maila ez dena ga uzabera musikaren teknika maila mm. hori uh, dena ez dugu notatuko bat dugu uh, dute notatuko uh, bako txabena urdiri gusiak hasu hori Baxatu, hori uh, guziarik asuma nente. Uh -huh. Ebe, untxa? Hor duan tenorea da ez? Izen hamaiteko? Uh, tenorea da, azken hiru egunak, ez azkenan bukatzen maita uh, izena hamaiteko hor duan edo baduzue Facebook baduzue azte Facebook horri eta hor banditut utigora beragetamak lotura joteko uh, txostenaren betetzera, edo Googlean, simpleki, maten duzue musikatzelo aldia Google-en, atxemango duzue webgune bat, etzen dena pdf page, eta hor atxemango duzue txostena betetzeko, lau hori dira bido hiru betetzeko hori betetzen zue bidaltzen zue mailez berriz bidatziaden maile era, eta hori bakiketeko da. Hori geranik, hostila larte beraz? Hori arte, mateko gai jarruan, agatxeko sortzitan stilean. Eta hori ant, edo? Interneten, Ados. Maen dugu, noski eta eh, geru talek konentere eh, meilez, taabak. Eh, Bara, diakinen zen dirabai, diendea. Ados. Untsua, Matin Perez, mila eskerzera. Mila eskerzuri. Uchtar hilaren, oeta sei, oeta zazpi, eta oeta sortzian, musikatzido aldia. Zerda, suretaldea osatu eta berro eta sortzi ez, kantu bat sortu eta grabatu, gai batean inguruan. Informazio guztiak isoren Facebook hori aldean. Isoren deshafioari edantzun. Ugtagilaren oeta sei, oeta zazpie eta oeta sortzian musikatzilo aldea. Sesionaren taldea. Eta horribilseko, chuku chuku, eh? En suno gome sala, yoki nirungarai ere paima sanen baita talde kuntako. Kidea, lukinka, kantua, ale. the Eta zenaren taldea Lukinka kantuarekin entzuten gine nuen. Ikastoletako guraso erdaldunak eta Euskararen jagaipena lapordiko kostaldean izineko ikerketaren sari bat eskuratu du Urko Ikardo irunda jaka, Euskara teknikaria da bortzirietan. Urko Ikardo, aste hartuntako gomitago izbegin. Eta hitz eta putz eman kizona horretan bukatzen da gaurko bihar itzurdua, berdin, eh, tenoreaz taldatzen. Bostak eta seiak artean eta eneko bidegain gurekin izango da bihar. Zazpiak bat ala zazpi, gaderazko ikura kronikarekin. Eta batuan aski, ahipatuko dugun bihar. Hm? Hortik joango da horretara zen hautziat euskalirratiak.eus web gunean. Itz eta putz shail bat bat duzula, eh? beraz joan azteko kronikak, gomitak, besta aztekoak ere horra txamango dituzue. Tare xare sozialetan ere, zer txobaitian hor Facebook edo Twitteren. Sehiak mementuz euskali ratietan, izan nuntza?